Два місяці вчити, щоб справити собі, яку дранку на хребет. А що ви будете їсти? Одяг я раз на два роки купую, а на не витрачую багато. Видно по вас. З весною гарно оброблю город і вистачить для мене. Смішака ви. Ні, пане Кирикучка, я дивлюся на світ поважно. Живі як можу. Не дбаючи про нічию ласку, а кривдити нікого не хочу, бо не можете. Хоч би і міг, то будьте переконані, що не скривджу. Я ненавиджу кривди. Кирикучка зітхав. Гей, гей, які то тепер люди настали, або дурні, або блудні. Позвольте собі сказати, що я ані до одних, ані до других не належу, застарівся Шагай рішуче. «Я вас обидити не хотів, пане професор», – боронився Кирикучка. «Я чоловік тутешній і трохи старший від вас, хотів вас порадити. А як ви не слухаєте мене, то це вже ваша річ і ваша втрата». «Моя, знаю», – кінчив розмову Шагай. Так не раз балакали вони з собою, і то, звичайно, під час шкільних годин. Кирикучка мав звичку приходити під час науки і переривати її, бо цим йому залежало на тім, щоб Шагай не вчив забагато». А Шагай після такої розмови ще з більшим завзяттям брався до роботи. Знаходив у ній не тільки те загальновідоме вдоволення, яке має людина, сповняючи свій обов'язок, але ще якусь окрему насолоду. Забував про себе, не думав про будучність, журився другими, не собою. «Без роботи здурів би», – казав не раз собі. «Жив надією, як то колись з тих його школярів». Виростуть свідомі господарі, а зі школярок добрі господині, як вони заведуть у селі нові порядки, як село піднесеться із теперішнього занепаду. Образ того майбутнього гарного і багатого села з народним домом, з крамницею, читальнею, з різними спілками й товариствами був так привабливий для нього, що він зі шкіри рад був вискочити, щоб тільки покласти основи під цю будівлю майбутності. Прийшли осінні довгі вечори, і Шагай почав доповнюючу науку. Зразу мав, мало учеників і учениць, не мали часу і соромилися, але згодом привикли і приходили. Дехто забув, що колись навчився, треба було починати від букваря та таблички множення. Але дякуючи педагогічному хистові Шагая, забути пригадалося доволі скоро, і наука гладко поступала вперед. Деколи й старші навідувалися до школи, такі як Залісний. Від них довідався Шагай про всі гріхи і прогрішення пана начальника Кирикучки. Виявилося, що він і лихвою порався, і опікуном бував, але таким, що сироти з-під його опіки голі, як турецькі святі виходили, і в суді криво присягав та поправді свідчив. Село вже раз бунтувалося проти нього, але він стягнув шандарів, Покував бунтарів, і вони довідалися, по чому лікоть кваші. З тої пори село принишкло, але не забуло кривди. Тепер тільки чекають нових виборів, щоби порахуватися зі своїм війтом. Виберуть його, як рак свисне. Розмови такі ведуться звичайно, в чотири ока і при зачинених дверях, бо Кирикучка нагнав своєму село доброго страху. Його не тільки не любили, але й боялися. Боялися ще більше, ніж не любили. І тим він тримався на своїм уряді. «Це не війт, а кара божа!» – нарікав раз залісний. «Він і дівчатам спокою не дає». «Кирикучка?» «Ха, ви як гадали?» «То такий джигун, що пошукати. Тільки все вміє кінці заховати воду. Якщо до чого прийде, то або висватає таку, або до міста відвезе на службу і знов святий та чистий». А в місті, у червоній коршмі, має знайому жидівку. Як приїде, то вона його запрошує до свого ванькира. Кличе то одну, то другу з тих дівчат. І така вам забава йде, що ну. І не встидається. Він так встидається, як та я що переверне віз. Чоловік – це без сорому і честі. Але і він на свою попав. Була в нас злебедєва Настя, дівчина хоч малює, тільки бідна. Опутав її і звів. Пішла й вона до міста на службу до жидів, але тепер дороги йому перейти не дасть. Викрикує за ним, прозиває. Вже за те варешті в арешті сиділа, кажуть, що й побили її, а вона своє. Я тобі кричить, очі видару, я тебе квасом обіллю за свою кривду, зігнеєш ти ще колись живцем, житницький, простість за слово, бику». А найгірше, що тая Настя Парубка в місті має, котрий гине за нею. Він вже раз з коликом завівся на нашого вуйця, і його за це замкнули. Але вийде колись, тоді і не докінчив, бо в сінях щось стукнуло. Шагай зазирнув туди. Мітла лежала перед порогом і хаталися ще сінешні двері. Хтось тут був, може Марта чого заходила? Добре мені Марта зіткнув, залісний. То був він, Кирикучка». На підслухи ходив То він і не таке спосібний Він до всього спосібний Щоб ви знали, що він спокійною робив З Варською? Так, з нею Це була мучениця Навіть згадувати прикро На хвилинку замовк Ніби не знав, чи казати далі чи ні А тоді він до неї Залицявся до покійної Але не з таких вона була, пане Шагай Не з таких як вечеріло, то або на приходство йшла, або Марту кликала до себе. Марта й спала в неї отуто, і залісний показав на місце. А з приходства все її хтось відпроваджував до школи, так що Кирикучка ніколи не міг її застукати самою. Казився, пробував бунтувати село, не вдавалося. То знову цю Ілецькому доносив, буцім вона безбожні книжки нам позичає, а як і то не помагало. Та місті доповів, що покійниця з хлопцями заходиться. Подумайте, вона і щось таке. Ірод вінокаянний. А чому ж покійна не старалася у другу школу? Не старалася, гадаєте, їздила, просила, не давали. Кирикучка не хотів пустити. Або ти будеш моєю, або я тебе знищу. І знищив. Знищив, повторив Желен Залісний. А що за дівчина була, Боже ти мій, тільки стій і дивися, як на образ у церкві. І мудра, і добра, ніхто лихого злого не чув від неї, чисто свята. Видно, таким нема, що жити на світі. Світ гарний, але люди погані, – додав зітхаючи. Шагай не перечив, а залісний і далі розказував. «Гей-гей, милий Боже, як ми покійницю любили! Не було чоловіка, щоб на її похороні не плакав. І хоч вона, буцім-то кажуть, отруїлася, то нікому навіть на голову не прийшло відмовити її християнського похорону. Найкраще місце вибрали для неї. Ви бачили?» «Бачив пане Залісний. І тепер ще село не забуває про неї. Могила, як коли в місті дівчата квітки садять, парубки дерном могилу обкладають, поминки справляємо за неї» бо з родини якось ніхто і не навідувався до житника.